Skånska Löberöd, 22 mars 2018. Flera poliser, en djurskyddsinspektör och en artbestämmare- gör ett tidslag mot en lokal som det pratats om på byn. Egentligen det första man tänker på är lukten. Alltså det luktar ju väldigt illa. Lokalen är full av djur, levande men också döda. Hundratals ovanliga reptiler, som hjälmgeck och ödlor- dabbagamer och kobror tas i beslag, men också krokodiler. Två stora dvärgkrokodiler har fullväxt där, som var runt halv meter- i små balldjur som inte var mer än en kvadrat. Nu pågår rättegången mot mannen som misstänks för både djurploggeri men också för att ha sålt hotade reptilarter. Du lyssnar på Peter Krim om den internationella reptilhärvan i Skåne. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja, det just nu pågår rättegången om ett brott som vi aldrig nämnt i Petrik sammanhang tidigare, artskyddsbrott. Artskyddsbrott, det kan ju handla om att rycka upp fridlysta växter med rötterna, det kanske vi båda har gjort vid något tillfälle, eller att skada vilda djur, men det är ju inte det vi ska prata om idag. Nej, vårt fokus är ormar, ödlor sköldpadder och krokodiler, reptiler helt enkelt. Det här är ju ett lite oväntat ämne kan man tycka, mm. men illegal handel med reptiler det är ju något som man från polis och även andra myndigheter ser som ett växande problem och där det dessutom finns inslag av organiserat brottslighet. Och den här internationella handeln, den omsätter ju inte små summor direkt. Vi snackar mångmiljardbelopp, det säger ju både polisen och till exempel Naturvårdsverket. Och det finns ju ett antal problem med det här utöver att vi då pratar... Organiserade ja, för dels så kan den här illegala handeln påverka hotade arter. Alltså man viltfångar arter som har väldigt känsliga bestånd. Dessutom så finns det ju risk för att man förvara djuren på ett sätt som innebär djurplågeri. När man inte berättar för myndigheter vad det är man har och det kan inte ske någon tillsyn, då kan man ju förvara djuren lite hur som helst, mm. för litet, för torrt, för blött och så vidare. Och vi nämnde ju krokodiler, inte helt ofarliga, men det finns ju rätt mycket ormar och liknande, giftiga arter. Och har man ingen koll på vem som har vad, ja, då är det ju lätt att någon blir skadad. Dessutom är ju det här också en kommersiell verksamhet som, eh, om man inte anmäler den till myndigheten, då går den ju under Skatteverkets radar och då handlar det helt enkelt om skattepengar som inte kommer så rätt många olika ingredienser i den här historien och, och jakten på att få stopp på den här internationella reptilsmugglingen. Som har förgreningar i Östasien, Tanzania och Marocko. Det tar oss till Skåne och lilla Löbröd. Och det finns ju en man i mitten av hela den här historien. Och vem är det? Det är en person som jag har valt att kalla Sebastian, det är inte vad han heter egentligen. Han är i 40-årsåldern, bor i Skåne, har under en längre period bott i Kina. Och han har hållit på med reptiler under flera år, både då i Kina men också här i Sverige. Och egentligen sedan ungefär 10 år tillbaka har haft kontakt med svenska myndigheter mm. om just de här reptilerna. Ja och de myndigheterna har haft lite åsikter om hur han hanterat de här reptilerna för dels handlar det om Länsstyrelsen och dels om Jordbruksverket. Länsstyrelsen de har tyckt att Sebastian har bedrivit en kommersiell verksamhet. Alltså att den här försäljningen av djur det har inte varit på någon hobbynivå. Det har varit alldeles för många för det. Och Jordbruksverket de har istället efterfrågat intyg gällande ursprung på de olika ödlerna och ormarna som man har sålt. Sebastian har blivit uppvaktad flera gånger de senaste tio åren. Men enligt polisåklagare då, så har han fortsatt med reptilhandeln på ett sätt så att det borde räknas som ett företag. Men han har ju inte riktigt deklarerat sin verksamhet kan man säga. Men just nu pågår ju en rättegång i Lunds tingsrätt där Sebastian är involverad. Men det finns ju också en till kille som är åtalad där. Det här är ju en person som vi har valt att kalla Olle och beskrivs väl lite som en medhjälpare av polis och åklagare. Vi ska återkomma till exakt vad misstankarna ligger i. Men eh, rättegången i Lundstingsrätten tar sin utgångspunkt i en lokal som Sebastian hyr. Det har ju varit en tillfällig lösning. på byggnaden den vi hör här det är alltså Sebastian som berättar om lokalen under rättegången. Det skulle bli en, en stor. vi rummet egentligen? klart bara för några dagar, va. att Det var inte på komma. Eller bara vänta en vecka till så allting på plats. Sommaren 2017 då skaffar Sebastian en lokal i Löberöd, en ort som ligger ganska precis mitt i Skåne. Mm. Han har även en lokal i Malmö vid den här tiden och båda ställena används för att förvara reptiler. Enligt Sebastian handlar det om olika typer av reptiler, små, stora ödlor, hjälmgecko, agamer, till och med krokodiler. Gemensamt är att de finns på CITES-listan över A- och B-klassade reptiler eller att de är rödlistade. Och CITES, vad är det då? CITES är en förkortning av den ganska krångliga meningen Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Lite förenklat kan man säga att det är en internationell förordning som reglerar handeln med hotade djur och växter. Och man har skapat en skala från A till C för att bedöma hur hotade de här djuren eller växterna är och där A då är den mest hotade. Sen finns det också något som kallas rödlistning. Och djur som är rödlistade, de har inte riktigt samma starka juridiska skydd som de som finns på CITES-listan. Men anses ändå vara flaggade som utrotningshotade. Det är ju rätt många djur som Sebastian har. Det handlar om hundratals djur som hålls i terrarier. Men också i plastlådor och halverade plastdunkar. Mitt intresse med, med den det är att man har en rolig för är unga, och Sen byter du dem mot det och sen så vill ha något för alltså man, man, det, det är liksom en fin märkning, Man byter och Det är, som är också, Man har ju så får skulle byta något annat. Det är ju en del jobb med att ta hand om de här djuren och ska mat och vatten och sen ska man ju rengöra alla de här terrarierna och i viss fall då som vi pratar om. Sebastian han tar hjälp av Olle som vi nämnde tidigare som 2017 har en viss missbruksproblematik. Han saknar bostad och han har heller inte något jobb. När Olle får frågan om att hjälpa till med djuren så säger han ja. Okej, för, har, har du någon egen kunskap kring reptiler eller? Ja, det är en Jag ju klarad om ju Ja. Olle hjälper till med att ställa lokalen i ordning för att det ska gå och förvara reptiler där. Och hans förhoppningar är att det här ska leda till någon slags anställning. Då var det vill att han skulle ska bli ett och det är att du investerar när du har kanske säga en Har någon erfarenhet där? Det är väl lite si sådär med det. Han säger att han får instruktioner av Sebastian för att klara av det här uppdraget. Hur var din Relation då? Åklagaren ställer under rättegången frågor som antyder att Sebastian utnyttjar Olle. Men det är ingenting som han själv pratar särskilt mycket om. Och hösten 2017 då börjar det komma allt fler djur som placeras i lokalen. De här ödlarna då, som kom, i, eller så ödlarna, de djuren som kom då i på hösten här då, till lokalen, var kom de ifrån? Det är jag inte sagt. Jag inte det kom ju ner och vässa. Det är rätt stora mängder med djur som Sebastian både själv tar in och även får levererade, enligt vad Olle berättar. Har du någon uppfattning av mängden djur som kom in? På mig kan det ju knappast mycket, med tanke på att det är ett fallet också. Det är in på Så är ju inte att det kommer in en av utan det kommer kanske 30-40-50 gånger. Det Olle pratar om här som kanske är lite otydligt, det är alltså två krokodiler. Och nu kanske ni frågar er om det är rimligt att ha en dvärgkrokodil på omkring en och en, och en halv meter i en balja. Där är svaret nej. Kollar vi på den rafflande bilagan 18 i Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning av glasögonkaimaner som är en typ av mindre krokodil så får man hålla dem. Man får till och med hålla fullstora krokodiler men om man tittar på de här dvärgvarianterna så om de är under en meter så behöver de minst 6 kvadratmeter vatten plus landområden och en massa lampor för att reglera temperatur. En dvärgkrokodil behöver mer eller mindre en egen studentlägenhet. De var ungefär 130 cm långa och de var ju som du sa i en balja med ett litet galler för Och Sebastian han säger ju att det här är hans samling, att han ibland byter med andra, säljer enstaka reptiler och sådär och att de här dvärgkrokodilerna de hävdar han att han bara förvarar åt en kompis men det ska absolut inte handla om någon kommersiell verksamhet som behöver någon typ av tillstånd Men den bilden ger ju inte Olle är Det ju en produkt som ska säljas Sen är det klart att det är lite roligt att ha täror och, och friska. Mm. Eh, det var väl en som inte var roligare att ha en pappa. Men den här Och den här liknelsen med frimarken, den mm. har ju Sebastian själv varit inne på. Men vi ska ju påpeka att det här handlar ju faktiskt inte om prylar, mm. saker, grejer, döda ting. Utan faktiskt om levande djur. Olle är inte bara med och sköter rulljansen i lokalen. Han åker också på i vart fall en resa till Marocko för att hämta reptiler. I början av mars 2018 så flyger han dit. Han hämtar hundratals små hjälmgeckos. Det är en ganska liten ödla som kan bli ungefär en decimeter stor, inklusive svans. Men några dagar efter den här resan, mm. då sker det ju ett tillslag mot lokalen i Löbröd. Och de här reptilerna som finns kvar då, de tas i beslag. Här är lunchekot söndag. En man i Skåne misstänks ha bedrivit en näthandel med fridlysta djur och växter skriver Skånska Dagbladet. Polisen ska om omhändertaget bland annat två krokodiler, giftödlor och giftormar. Polisen har ju en speciell artskyddsgrupp som jobbar med att utreda just brott där det handlar om sällsynta djur och växter, utrotningshotade arter helt enkelt. Och där jobbar polisen Per-Erik Lindbäck som utredare. Och just det här ärendet där man gör tillslaget i till Löberöd, det har han jobbat med i hela fyra år. Det vi hade det var Länsstyrelsen som jobbar med tillsyn utav just de här artskyddsärendena och de brukar ha bra koll och de... och så fanns det lite information också från privatpersoner som hade sett att det fanns exotiska sällsynta djur och krokodil hade någon sett i en lokal i Löberöd. Och i mars 2018, klockan sju på morgonen, då genomför de husransakan. Det är ju en liten håla löbberöd om man får säga så, men ett litet, litet samhälle. Och på plats är också Kalle Melkersson. Han är chef för reptilerna på tropikarium i Kolmården och han är artbestämmare. Alltså en, en byggnad där mitt i, i samhället som ser ganska nedgången ut och eh, egentligen inte använt i någonting med förtäckta fönster. Han kallas in av jordbruksverket, av tullen eller polisen, när man behöver artbestämma reptiler eller amfibier. Och tillslaget till löberöd, det är det största han har varit med om. Ja, det är det största, helt klart. Det var ju över, ja, initialt var det ju 900 djur och sen avlivades det ju en del av dem. Och synen han möttes av, det var ju ingenting som påminner om ett professionellt terrarium. Egentligen det första man tänker på är lukten. Alltså det luktar ju väldigt illa, lite förutnad lukt och man känner lukten av väldigt mycket djur så att säga på ett och samma Man inser ju ganska snart att djuren inte har det speciellt bra heller i de här miljöerna. De har extremt trångt. Det var väldigt mycket av en art av gecko som heter och de, de hade några, några terrarier där de var ja, säkert 150 geckoödlare i varje. Va? Det skulle vara några få individer alltså, som man ska ha koll på. Men här var det då hundratals och det var ju döda geckoödlar tillsammans med levande. Men det var ju inte bara hjälmgeckos som fanns i lokalen när de gjorde tillslaget. Nej, den där listan på djur i Sebastian Terrarium, den blir ju bara mer och mer spektakulär. Det är ormar, det har och proformar, väldigt mycket dabbagamer, två stora, eller ja, ganska stora vägkrokodiler, av fullväxt som var runt en och en halv meter i små baljor som inte var mer än en kvadrat. Och Kalle ser ju det här som bara ett sätt att tjäna snabba pengar. Det är inte så här man ska sköta djur. Ja, man tycker att det är en väldigt cyniskt sätt att tjäna, snabbt, tjäna snabba pengar. alltså att Med hjälp av levande varelser tjäna pengar och smugglar dem ifrån andra länder. I vissa fall ifrån, från en vilt tillstånd då tas upp hit för att göra snabba pengar. Och det, det, man blir ju förbannad helt enkelt. Sebastian blir ju också gripen av polisen. Man gör en husransakan i hans hem där man tar mobiltelefon och andra saker i beslag. Och sen sker det också ett genombrott några månader senare när de griper Olle som misstänks ha hjälpt Sebastian och ha smugglat in då hundratals hjälmgeckos. Vi har en misstänkt som bedömdes vara skyldig och så har vi en som har hjälpt den här misstänkta. Per-Erik Lindbäck, polisens utredare igen. Med transporter av reptiler från Afrika, från Marokko till Sverige. Och att det har handlats mycket med reptiler på mässor. i En stad som heter Ham, som ligger i Tyskland som de har en mässa. där där har det varit mycket aktiviteter. Man undrar ju lite vad det här är för värld där man handlar med... Ovanliga arter smugglar geckos från Nordafrika, köper och säljer saker på olika mässor. Till exempel Terraristika i Ham. Det är ju den största mässan i Europa. Men vi har ju även sådana här mässor i Sverige. Han var ju en flitig besökare både på reptilmässan i Ham. Den arrangeras fyra gånger per år. Men också på tropikmässan i Malmö. Då kommer man ju vid någonstans för öppningstid och då kan det oftast vara ganska så långa kur. Det här är Jocke Ljungström. Han har varit med och organiserat mässan i Malmö och även varit aktiv i en rad olika terrario och reptilföreningar. Är det någon som har insyn hur det är på reptilscenen så är det han. Det säljs ju saker billigare på mässan. De kan köpa djur och lampor och foder till sina djur och sånt. Det är den ju fylld med olika utställningar. det är ju... Uh, lite all, all, all, all, allt möjligt. Va? Ibland kanske det står en tjej och målar tavlor med reptilmotiv som hon har gjort och har som en liten vernissage som de kan titta på. En sån här mässa den är egentligen uppbyggt som en uppmarknad. som man har man alltså har bo, ett bord. Finns det lite olika strategier men det dekorerar väldigt fint och ...gör det mysigt och ja, säljande så att säga. Den tropikmässan, den fungerar ju både som en handelsplats... ...att man köper och säljer och byter med varandra... ...men det är ju väldigt mycket en social mötesplats också... ...för de här reptil- och terrarieintresserade. Och det är ju alla typer av människor som sysslar med det här. Det är ju allt från eh, vänstern höll jag på att säga... ...upp till gynekologer och tandläkare och allt. Så att, men, men de finner ju varandra i gemensam hobby... ...så att det är ju väldigt roligt faktiskt... Det låter ju lite som att det blir ett slags samlande. Det är också vad Sebastian pratar om, att man bara vill ha fler och fler arter hemma. Ja, och Jocke känner inte riktigt igen sig det där. För honom och för många andra så beskriver hon det mer som ett naturintresse. Men det är ju ett naturintresse som kan ta sig rätt extrema uttryck. det är ju inte som att ha en katt eller en hund som man sitter och har i knät. Utan här studerar man djur med ett vilt beteende. Om man tänker då på husdjur och natur- och man har ett lite mer fluffigt djur som en katt- som jag har hemma- då blir det ju kanske lite mer som en familjemedlem. Ja. Men här verkar det ju mer vara ett slags studieobjekt- när man sitter och kollar på hur de här reptilerna beter sig och vad de gör. Har ja, du en rätt bra beskrivning? Jag har en kille till exempel som inte bor så långt bort för mig- som har en separat byggnad. där man har då varanöd det är ju alltså många kvadratmeter. Det har byggt upp ett helt landskap med, med klippor och kraftig belysning. Han har till och med små fåglar där inne- och, och byggt upp det som natur och sen så har vi en glasruta så att du kan studera det utifrån. Och vissa de går ju från reptiler och spindlar och nödar ner sig ännu djupare. idag så är det populärt även med, med, med lägre djur som kackelackor och, och gråsugor till och med. Det är många som odlar olika gråsugor. För olika delar av världen och de, de har sitt lilla där och sitter och tittar på dem i förstoringsglas. Och även om de flesta såklart håller sig inom lagar och regler så märker man tycker jag när vi läser om det här och pratar med människor inom hobbyn att de tar det väldigt allvarligt och som alla hobby så vill man ju utveckla sig. Så det är såklart att det kan finnas människor som tar genvägar och bryter mot lagar för att få liksom utveckla sin stora passion. Men Jocke ser någonting positivt med att fler blir väldigt intresserade. För det betyder också att man föder upp arter i fångenskap privat. Vilket också då minskar trycket på det här med att fånga arter ute i det vilda. Plus så säger han, att köpa viltfångade reptiler, det ligger inte riktigt i tiden. Det är tillåtet i hela EU, förutom Sverige, så att det är inget konstigt med det egentligen. Det är inte i Europa, och det finns ju många anledningar till det. Dels är det ju inte trevligt att ta djur i naturen och, och, och, och sen så är det ju som så att de blir mycket svårare att sköta också. Okej, okay, vad är skillnaden där då? Ja, de är inte aklimatiserade till fågelskap, till exempel va? Och de kan bära på sjukdomar som smitar andra djur och ja. Men Kalle och personer som jag pratar med på jordbruksverket de säger att det trots den här uppfödningen fortfarande finns ett hot mot vilda bestånd. Det kan vara helt avgörande för vilda populationers existens faktiskt. Att man försöker stoppa det här för att det, det dels är mycket pengar som tjänas och en del av de här arterna är redan utrotningshotade och står på, på gränsen alltså att försvinna. och Då är det jätteviktigt att man gör allt för att försöka stoppa det. I polisutredningen mot Sebastian så går det ju att se hur han dels säljer en del i tyska Ham i samband med mässor och det finns ju också en del eh, chattkonversationer i utredningen mellan Sebastian och andra personer på faktiskt flera håll i världen, inte bara i Sverige eller i grannländerna som visar att han eh, säljer och köper över nätet också. Ja, han har haft kontakter i Afrika, han har kontakter i Europa och i Asien. Utredare Per-Erik Lindbäck igen. Och så har han stor kunskap, är väldigt duktig på reptiler. Så han kan liksom få saker att funka. Han vet vilka arter som har intresse och vad man kan betala för dem. Han vet hur man sköter dem och sådana saker. Lindbäck, han beskriver ju reptilbranschen som att den kan vara rätt deppig. Ja, alltså, den är ju en bransch. De känner ju varann många av dem. Antagligen så är det många som är kompis och det är många som är ovänner. Och de åker runt och köper och säljer reptiler. Och det, det, det, ja, Jag tycker den känns inte så jättetrevlig, den här svarta sidan på det hela. Ja, det låter som en rätt dramatisk miljö att verka i. Och som vi tidigare nämnde, den här illegala handeln den uppgår ju till flera miljarder internationellt och det gör ju såklart att kriminella element kommer att lockas dit. Ja men utöver ett så är ju den stora faran att man som Kalle som vana för fortsätter fånga utrotningshotade arter i det vilda och i förlängningen då så kan de helt försvinna från sin naturliga miljö. Så hur ska polisen komma åt det här då? För det här är ju inte ett ämne eller en typ av kriminalitet som kanske är på tapeten på samma sätt som narkotika eller skjutningar som vi ganska ofta pratar om. Det finns ju inget 34-punktsprogram för Nej. att komma åt den här brottsligheten som det gör med skjutningarna. Men just nu pågår flera parallella rättsfall runt om i Sverige. Vi har ju varit inne på rättegången i Lunds tingsrätt mot Sebastian och Olle. Men det pågår även ett fall i Borås tingsrätt som började den här veckan. Och det har också väckts åtal i Malmö tingsrätt. I vår grupp så har vi flera sådana här utredningar med folk som har handlat med reptiler. Polisen Per-Erik Lindbäck igen. Ja, alltså vi, vi började ju för fem år sedan och, och egentligen så är det först nu som vi har kommit till slutpunkt i de här utredningarna som vi har. så att, eh, jag, jag tror kanske inte att det är så ett jättestort problem men det är viktigt ändå att vi tar tag i det. Rättegången i Borås den började ju nu i veckan och där är en man som har åtalats för grovt artskyddsbrott och smuggling och mannen han är misstänkt för att ha bedrivit yrkesmässig handel med reptiler på CITES A och B lista och för att ha smugglat 20 reptiler från Sverige till Norge. Det låter ju ganska likt Sebastians fall. Det gör ju det och det har ju också funnits en del myndighetskontakter tidigare innan det väl blir polisutredning som att länsstyrelsen har varit på den här mannen i Borås som att han ska skaffa tillstånd för den här verksamheten men det har han inte gjort då. Och det var efter en brand hösten 2017 i den lokal där han förvarade sina reptiler som polisutredningen egentligen startade. Då hade han tusen reptiler, det är rätt mycket. Mm. Och polisutredningen visar på flitiga kontakter med köpare att det var snut på omöjligt att det inte handlade om affärsverksamhet Det ska sägas också vid den här branden så var det ju rätt många djur som tyvärr blev rökskadade och dog Men i alla fall Flitiga kontakter med köpare, dessutom så ska den här mannen ha bett om kontantbetalning och det har det handlat bland annat om kameleonter, dabbagamer som mm. vi hörde att även Sebastian hade, taggsvansvaraner och andra djur också. Hans inställning är att han medger vissa omständigheter men att han förnekar brott helt och hållet. Och Per-Erik Lindberg kan hoppas att det här kommer ge en vägledning för framtiden. För det har varit ganska få mål uppe tidigare. Har ja, man en djuraffär då ska man ju ha tillstånd från Länsstyrelsen. Det har ju varit så länge. Och eh, det finns ju hobbyister som kanske har en verksamhet som tangerar. Och de tycker jag ska följa det här så att de inte gör något fel. Och i så fall antingen minska på sin verksamhet eller söka tillstånd. Det är just den här frågan. Hobby eller jobb som man försöker besvara i Lunds tingsrätt när vår reporter Lova visst själv var på plats under en smått förvirrad förhandlingsdag. Jag måste erkänna att jag börjar nog bli trött i huvudet, men jag, jag... Vad, vad är det vi pratar om här nu? Alltså, Vad är det som påstås att... Det är en väldigt omfattande förundersökning, så jag kan ju förstå domaren. Den är ju på tusentals sidor faktiskt, och Sebastian han berättade att han ser det här som en hobbyverksamhet och under förhör i rätten så berättar han att lokalen som djuren har varit i den har varit under ombyggnation mm. vilket gör att vissa behållare eller burar, det har varit mer tillfälliga lösningar. Och sen krokodilerna, det har ju han ju sagt att det inte är hans. Han håller bara dem till en kompis som inte kunde ta hand om det för tillfället. Och enligt Sebastian så har ju också flera andra djur varit i rätt dåligt skick när han har fått dem. Men alla de här dåligt undermåliga djuren, varför vill man komma åt den typen av djur? Det har ju kommit utan min vetskap att det var varit dålig kondition. Vi skulle ha köpa bildning som är halvdött såklart. Okej. Ja, vi okay. ja. har fått en lona levererad kanske va? Och sen när man har packat upp den så har man sett det i kast, va? Ja. Vad ska man göra då? Det är bara okay. Det är som du köper kläder på nätet- och det är fel storlek. Då får du på kl fel baklär, Han jämför med här vid kläder- som man beställer online. Man köper in hundratals och samtidigt. Det låter inte som den liksom- mest idealistiskt drivna reptilentusiasten jag har talat om. Vid tillslaget till Lööbröd är det ju nästan 900 djur som tas i beslag- och det är ju väldigt många av samma sort. Till exempel 600 mm. Och Det blir en väldigt omfattande utredning- och det handlar om många olika djur. Dessutom går ju åklagaren in på hur mycket annonser det har mm. varit- för att sälja de här djuren. Det är ju närmare 400. Och det kanske inte låter riktigt som hobbyverksamheten då. Så det är väldigt mycket att gå igenom i rättssalen och det är väldigt långa förhör. Och under rättegången så bryter det slut domaren in när åklagaren går igenom flera hundra annonser som Sebastian har publicerat. Allt hade jag överhuvudtaget anat för till att åklagaren avsåg att förevisa och låta den tilltalade kommentera 384 annonser då hade jag givetvis stoppat det här förhandlingen omedelbart och så hade vi fått sätta ut en ny förhandlingsplan för då handlar det inte om att vi ska bli klara med det här förhandlingen på Rättegången är planerad att avslutas den här veckan, så domen borde ju komma nu i juni. Det som Sebastian är åtalad misstänkt för det är ju grovt artskyddsbrott, brott mot djurskyddslagen, djurplågeri och smuggling. Och Olle är misstänkt för smuggling av hjälmgekko från Marokko och för djurplågeri för djuren hade det i lokalen i Löberöden han var ansvarig. Båda åtalade nekar ju till samtliga anklagelser. Och det är ju lite passande att den här rättegången sker just nu- för just den här veckan så ska det ju också redovisas ett utredningsuppdrag till regeringen. Vi pratar alltså inte polisutredningen utan Nej. artskyddsutredningen. I den här ingår det rätt många olika saker men bland annat så ska man kolla på hur man ska få till bättre förutsättningar för myndigheter att förebygga, upptäcka och lagföra alltså döma personer som exempelvis håller på med illegal reptilhandel. Om vi går tillbaka till tingsrätterna då, det är också intressant att se hur de här mångåriga polisutredningarna mot personer som är misstänkta för just det här med illegal reptilhandel, hur det kommer att falla ut i rätten. Rätt omfattande, knixiga utredningar, mm. mycket material. Vi hörde tjafset i rättsalen. Det ska bli spännande att se vad det blir för domar här. Du har lyssnat på Peter Krim om den internationella reptilhervan i Skånska Löberöd. Producent idag var Viktor Papini, reporter Lovan nyqvist Sköld och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på ptrekrim eller 073 461 29 15. 073 461 29 15. Du hittar oss också på Signal. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Aldén.